Június 6. Körülbelül olyan vagyok, mint a kormoránok, sokat figyeltem őket. Mániákus alakok a tisztálkodásuk például. Előbb a vízben tisztálkodnak, sokáig csapkodják szárnyukkal a vizet, borzolják a tollaikat, rázzák a nyakukat, a testüket, a farkukat. És mindezt újra és újra. Csapkodják a vizet, borzolják a tollaikat, rázzák a szárnyukat, a testüket. Rövid szünet, majd pedig újra, körülbelül tizenvalahányszor, vagy talán húszszor. Aztán kivetik magukat egy sziklára, és mindez folytatódik szárazon. Lengetik a kitárt szárnyukat, most a levegőt csapkodják, szárítják magukat újra és újra kitárják a szárnyukat, megrázzák őket, a levegőt csapkodják. Mikor mindezzel megvannak, akkor pedig csak állnak egy vagy két lábon, és bambulnak. Augusztus 6. A rózsákkal dolgozok, és nem értem ezt az erőt. A pusztítás az, amit nem értek, vagy inkább a pusztítás mértéke. Mert úgy látom, hogy létezők tízezreit kell folyamatosan elpusztítani ahhoz, hogy rózsákkal legyen tele mások kertje. Ezért beszéltem egyszer valakinek a rózsák kegyetlenségéről. Néha úgy tűnik, hogy nem szólnak másról a rózsák, csak a pusztításról, a kicsupálásról, a kiszaggatásról, a levágásról, a lepermetezésről, a kiírtásról. A meccés ezek után már csak ráadás, mint mikor egy lerombolt városra a győztesek kitűzik az ászlót. Lehet, hogy mással kellene foglalkoznom. Szeptember 25. Úgy tűnik, nem csak a magasba, a mélybe is vágyunk. Egy sziklán ültem, az öldeskék hullámokat néztem, és arra gondoltam, hogy talán a tér iszony sem más, mint vágy. Szédítő vágy az zuhanásra. Lehet, hogy nem a mélységtől iszonyodunk ilyenkor, hanem csak magunktól. Attól a részünktől majd a zuhanásra vágyik. Lent a parton egy kormorán lengette ezüstös fényű szárnyát.